Ден Браун. «Точка обману». Роман. Переклад з англійської. Видавництво «Клуб сімейного дозвілля. Харків. 2014 рік». Читає Ліна Музер. Підрозділ «Дельта» – Національне управління військово-космічної розвідки і фонд «Космічний кордон» реальні організації – Усі технології, описані в романі, дійсно існують і застосовуються. І якщо це відкриття підтвердиться, то воно поза сумнівом стане одним з найбільш вражаючих проривів у Всесвіт, будь-коли здійснених наукою. Важко навіть уявити його далекосяжні перспективи. Вони приголомшують і надихають. Обіцяючи дати відповіді на декатрі з питань, що здавно стоять перед людством, це відкриття водночас порушує нові, ще глибші проблеми. З виступу президента Біла Клінтона 7 серпня 1997 року на прес-конференції присвячені науковому відкриттю, відомому під кодом ALH 84001. Пролог У цьому богом забутому краї Смерть приходить незбагненними шляхами. Геолог через Брофі роками призвичаювався до дикої пишної краси тотешньої місцевості. Однак ніщо не віщувало такого варварського та неприродного фатуму, що його спіткав. Тягнучи тундру сані з геологічною апаратурою, чотири лайки раптом стішили біг і підвели голову, вдивляючись у небо. «Що сталося, дівчата?» – спитав Брофі, встаючи з саней. Зі зловісних хмар, що скупчувалися, провіщаючи снігову бурю, вирнув двогвинтовий гелікоптер і понісся над крижаними вершинами, оминаючи їх з військовою спритністю. Дивно подумав Брофі. Він ніколи не бачив гелікоптерів так далеко на півночі. Машина приземлилася за 50 ярдів від нього. Здійнявши лопастями боровий з грану з снігу, Собаки насторожено заскімлили. Двері вертольота ковзнули вбік, і на землю зійшли двоє чоловіків з вінтівками та в білих полярних комбінезонах. Вони поспіхом рушили до геолога. «Ви, доктор Брофі?» – спитав один із них. «Звідки ви знаєте, як мене звуть?» «Хто ви?» – спантеличено спитав геолог. «Віддайте вашу рацію, будь ласка». «Не зрозумів. Вам сказано, віддайте». Пошилишений Брофі витяг рацію з-під куртки. «Нам треба передати екстрене повідомлення. Зменште вашу радіочастоту до ста кілогерців». «До ста кілогерців?» – розгублено подумав Брофі. «Але ж на такій низькій частоті взагалі не можна щось прийняти. Може, трапився нещасний випадок?» Другий чоловік націлив гвинтівку на голову геолога. «Нам нема коли пояснювати». Робіть, що вам сказали. Брофі тремтячими пальцями налаштував потрібну чистоту передачі. Перший незнайомець подав йому картку з кількома надрукованими на ній рядками. А тепер передайте. Ось це повідомлення. Не зволікайте. Йолог поглянув на картку. Не розумію. Ця інформація хибна. Я не... Другий незнайомець міцно притиснув дуло гвинтівки до скроні науковця і Брофі тремтячим голосом передав хімерне повідомлення. «Чудово!» – прокоментував перший незнайомець. «А тепер залазьте разом із вашими собаками до вертушки». Під дулом гвинтівки Брофі загнав своє клаєк та сани по відкидному трапу до вантажного відсіку гелікоптера. Щойно вони вмостилися, машина злетіла – і взяла курс на захід. «Хто ви в біса такі?» Сердита спитав брофі, рясно потіючи під своєю курткою. «І що означає це послання?» Чоловіки промовчили. Вертоліт набрав висоту, і у відшиненій двері увірвався вітер. Чотири лайки, і досі запряжені в сані, перелякано заскуваліли. «Ви хоч двері зачиніть, ви що, не бачите, що собакам страшно?» Розлючено вигукнув брофі. Чоловіки нічого не відповіли. Піднявшись на висоту чотири тисячі футів, гелікоптер різко накренився над низкою крижаних розщелин та тріщин, що простягнулися внизу. Раптом чоловіки підвелися. Вони мовчки вхопилися за сані з поклажу і виштовхнули їх крізь розчинені двері. З жахом дивився Брофі, як марно дряпалися лайки, намагаючись втримати величезну вагу. Мить і тварини, завиваючи, полетіли в витягнуті витягнути з гелікоптера непереборною силою. На той момент, коли чоловіки схопили Брофі, він уже встиг скочити на ноги і закричати. Незнайомці потягли його до дверей. Похоловши від страху, він вимахував кулаками, намагаючись відбитися від дужих рук, що виштовхували його назовні. Але марно. Через кілька секунд він уже летів на зустріч що розкрили свої смертельні обійми. Предметом гордості в ресторану «Тулос», розташованого біля капіталійського пагорба, є політично некоректне меню – телятина та карпаччо-сканини. Іронія полягає в тому, що саме через це меню в Тулосі полюблюють снідати великі ЦБ вашингтонської політики. Того ранку в Тулосі теж було людно і шумно. Там звучала какафоня, збрязка столового срібла, гудіння автоматів для приготування кави еспресо та балачок по стільникових телефонах. Тієї миті, коли старший офіціант як і завжди вранці вже збирався, будь крадькома сьорбнути ковточик кривавої мері, до ресторану увійшла жінка. Він обернувся до неї з добре натрененованою посмішкою. «Доброго ранку», – сказав офіціант, – «що ви хотіли?» Жінка була приваблива, років 35, вдягнена в сірі фланеліви брюки, консервативні туфлі на низьких підборах та кремову блузку Лора Ешлі. Трималася вона прямо, трохи випнувши підборіддя. Не пихато і самовпевнено, а просто впевнено, демонструючи внутрішню силу. Світло-брунатне волосся було підстріжено в найпопулярнішому вашингтонній стилі, який називався телеведуче. Пухнасті пера завиті на плечах усередину. Достатньо довгі, щоб мати сексуальний вигляд, але й достатньо короткі, щоб нагадувати вам про те, що співнорозмовниця може виявитися розумнішою за вас. Трохи спізнилася, невимушена мовила вона, у мене діловий сніданок з сенатором Секстоном. Старший офіціант несподівано для самого себе занервувався – сенатор Седжбік Секстон. Цей політик був їхнім завсідником та одним з найвідоміших нині чоловіків у Сполучених Штатах. Минулого тижня, у супервівторок, він переконливо виграв усі 12 початкових виборів, і це фактично гарантувало, що Республіканська партія висуне його своїм кандидатом на вибори президента. Багато хто не сумнівався, що наступної осені сенатор матиме прекрасний шанс потіснити з Білого Дому нинішнього президента, який нажив собі купу ворогів та проблем. Останнім часом обличчя Секстона прикрашало мало не всі загальнонаціональні видання, а його виборчі гасла на кожному круті закликало «Годі марнувати, час ремонтувати». Сенатор Секстон «У своїй кабінці», – відповів офіціант. «А ви? Я Рейчел Секстон». «Ну і був дурже я», – подумав він. Зовнішня схожість була вельми очевидною. Жінка мала сенаторові проникливі очі та рафіновані манери, що видавали принадлежність до життєздатної енергійної еліти. Рейчел Секстон успадкувала класичні привабливі риси батьківського обличчя. Але вона, схожа, несла цей благословенний дар долі з граціозністю та скромністю, яких сенаторів ще треба було в неї повчитися. Ради вітати вас, міс Секстон. Коли офіціант вів доньку сенатора через зал ресторану, його збентежили прискіпливі погляди чоловіків. Деякі обачливо обережні, а декотрі не дуже. В тулосі зазвичай харчувалося мало жінок, а тих, хто могли зрівнятися красою з Рейчел Секстон, було ще менше. «Яка гарна фігура!» – прошепотів один із відвідувачів. «А що, Секстон, уже знайшов собі молоду дружину?» «Це його донька Бовдоре!» – відповів сусід по столику. «Знаючи Секстона, не здивуюся, що він із нею спить!» – хихикнув чоловік. Коли Рейчел підійшла до столика, за яким сидів її батько, сенатор якраз гучно обговорював по мобільному один із своїх нещодавніх успіхів. Він на мить відірвався від розмови і, зиркнувши на Рейчел, постукав пальцем по своєму годиннику карт'є, мовляв, спізнилася. «Я теж за тобою скучила», – подумала Рейчел. Насправді її батька звали Томас, але він уже давно перейшов на своє друге ім'я – бо йому подобалась алітерація. Сенатор Седжвік Секстон. Це був срібноволосий, срібноголосий політичний звір, якому пощастило мати зовнішність героя популярного телесеріалу. І ця обставина здавалася цілком доречною, зважаючи на його талант перевтілення. «Привіт, Рейчел!» Батько клацнув телефоном і підвівся, щоб цьомнути доньку. «Привіт, татку!» – відповіла вона – але не поцілувала. У тебе змарнілий вигляд. Почалося, подумала Рейчел. Я отримала твоє повідомлення. Що сталося? А мені що, вже не можна запросити свою доньку на сніданок? Рейчел давно призвичаєлася, що батько рідко коли запрошував її зустрітися, не маючи при цьому якогось прихованого мотиву. Сенатор відчербнув кави. «Ну, розповідай, як твої справи?» «Справ багато, а я бачу, твоя кампанія проходить успішно». «Заради Бога, тільки не про це». Секстон нахилився над столиком і стишив голос. «А як той хлопець із Держдепартаменту, з яким я тебе познайомив?» Рейчел зітхнула, переборюючи бажання поглянути на годинник. «Татку, я й справді не мала часу йому зателефонувати. І, будь ласка, припини!» «Треба вчитися викроювати час для важливих речей, Рейчел. Без кохання все решта не має сенсу». Їй одразу ж спали на думку кілька варіантів дотепної відповіді, але Рейчел визнала за краще промовчити, бо батько полюбляв повчати, і це йому добре вдавалося. «Татку!» «Ти хотів мене бачити?» «Сказав, що це щось важливе». «Так, важливе». Він прискіпливо подивився на неї. Рейчер відчула, як під цим поглядом розтала перша лінія її оборони, і подумки чортихнулася, віддаючи належне пенепереборному шармові свого батька. Сенаторіві очі були подарунком долі. І Рейчел відчувала, що цей подарунок зможе довести його аж до Білого дому. Він запросто міг наповнити ці очі слізьми, а за мить осушити їх і перетворити на кришталеве чисте вікно душі, крізь яке він подає руку довіри усім і кожному. «Вся справа в довірі», – полюбляв казати її батько. Сенатор уже давно втратив довіру Рейчел, але натомість швидко завоював довіру всієї країни. «Маю дещо тобі запропонувати», – мовив сенатор Секстон. «Стривай, дай здогадатися», – відповіла Рейчел, намагаючись відновити свої оборонні позиції. «Якийсь багатий та відомий холостяк шукає собі молоду дружину». «Люба, не треба себе дурити, ти не така вже й молода». У Рейчел з'явилося вже знайоме бояське відчуття, яке часто супроводжувало її зустрічі з батьком. «Я хочу кинути тобі рятувальний круг», – сказав він. «А я й не знала, що тону. Ти не тонеш, тоне президент, і тобі слід зіскучити з корабля, поки не стало запізно». Здається, ми вже про це говорили. ж, подумай про своє майбутнє, Рейчел. Можеш піти працювати до мене. Сподіваюся, ти не для цього запросив мене на сніданок. У фасаді на пускного спокою сенатора з'явилася маленька тріщина. «Рейчел, ти не можеш не розуміти, що твоя робота з ним кидає тінь на мене і на мою компанію». Рейчел зітхнула. Вони з батьком уже не раз про це говорили. «Татку». «Я працюю не на президента, я з ним навіть не знайома, я працюю в Ферфаксі заради Бога. Політика – це чисте сприйняття, Рейчел, і тому зовні виглядає так, наче ти працюєш саме на президента». Рейчел перевела подих, намагаючись стриматися. «Я доклала багато зусиль, щоб отримати цю роботу, татку, і тому я не збираюся її кидати». Сенатор звузив очі. «Знаєш, часом твій егоїзм і справді». Сенаторе Секстон», – мовив репортер, несподівано вигукнувши біля столу. Настрій сенатора одразу ж пом'якшив. Рейчел невдоволена простагнала і взяла булочку з кошика, що стояв на столі. «Я Ральф Сніден із «Вашингтон-Пост» продовжив журналист». Можна поставити вам декілька запитань?» Сенатор посміхнувся і промокнув роти серветкою. «Із задоволенням, Ральфе, тільки поспішай. Я не люблю пити охололу каву». Репортер найщиро засміявся. «Звісно, сер. Він витяг мініатюрний записувальний пристрій і увімкнув його. «Сенаторе, ваші виборчі телевізійні ролики – Закликають законодавчу владу забезпечити однакові зарплати для жінок та чоловіків, а також зменшити податки для новостворених сімей. Ви можете коротко обґрунтувати ці вимоги. А як же? Просто я великий симпатик сильних жінок та міцних родин. Рейчел ледь не вдавилася своєю булочкою. До речі, про сім'ї, продовжив репортер, у ваших виступах, ви багато уваги приділяєте освіти і пропонуєте дуже суперечливе скорочення декотрих бюджетних витрах заради збільшення фінансування державних шкіл. І я вважаю, що діти – це наше майбутнє. Рейчел повірити не могла, що її батько опустився до цитування популярних пісень. І останнє запитання, пане сенатор. За останні кілька тижнів ваш рейтинг за даними опитувань, стрімко підскочив, президента має занепокоїти цей факт, що є причиною вашого успіху. Гадаю, що це пов'язано з довірою. Американці починають бачити, що нинішньому президентові не можна довіряти, він не здатен вжити рішучих заходів, які зараз так необхідні нашій країні. Захмарні витрати уряду щоденно заганяють нашу країну дедалі глибше у борг, і американці починають усвідомлювати, що настав час не марнувати, а ремонтувати. Рятуючи Рейчел від смертної кари через вислуховування батькової риторики, в її сумочці озвався Пейджер. Зазвичай його різке електронне пищення бувало неприємною несподіванкою, що недоречно прервало розмову але зараз воно прозвучало мало-несолодкою мелодією. Сенатор невдоволено насупився, його посміли перервати. Рейчел вибудила пейджер із сумочки і натиснула в певній послідовності п'ять кнопок, підтверджуючи, що саме вона і є тією особою, що тримає пристрій. Пищання припинилося і почав блимати рідкокристалічний дисплей. За 15 секунд вона отримає засекречене текстове повідомлення. Сніден радісно вишкірився на сенатора. «Вочевидь, ваша донька – дуже зайнята жінка. Приємно бачити, що ви все одно знаходите час у ваших цивільних розкладах, аби разом пообідати. Я вже і так сказав, що сім'я – це найголовніше». Сніден кивнув, а потім його погляд враз посуворівшив. «А дозвольте вас спитати, пане сенатор, як вам з донькою вдається долати конфлікт інтересів?» «Конфлікт?» – сенатор Секстан з удаваним нерозумінням сипнув головою. «Який конфлікт?» Рейчел підвела очі вгору, аж скривившись від невдалого акторства батька. «Вона прекрасно знала, про що йдеться. Бісові репортери, – подумала вона». Половина із них на утриманні політиків, запитання, яке щойно прозвучало, на жаргоні журналістів мало назву грейпфрут. Тобто воно мало виглядати як несподіванка, хоча насправді було заздалегідь зрежисованою домашньою заготовкою для прояснення декотрих моментів у вигідному для сенатора світлі. Така собі зручна подача у баскетболі, тільки хапай м'яче і забивай його у кошик. Ну, розумієте, пане сенатор, прокашився репортер, удаючи збентеження від власного запитання. Конфлікт полягає в тому, що ваша дочка працює на вашого опонента. Сенатор Секстон вибухнув сміхом, розряджаючи, начебто, напружену атмосферу. Ральфе. «По-перше, ми з президентом не опоненти, просто ми патріоти, але маємо різні погляди на те, як слід керувати країною, яку обидва любимо». Журналіст аж засяєв від щастя. Йому вдалося виводити саме такий вираз, на який він сподівався. «А по-друге, а по-друге, моя працює не на президента. Її наймає розвідувальне відомство». Вона систематизує розвідувальні дані і надсилає їх до Білого дому. Це не така вже й висока посада. Сенатор замовк і поглянув на Рейчел. Якщо вже на те пішло, то я навіть не певен, що ти, моя Люба, особисто знайома з президентом, чи не так? Рейчел витріщилася на батька, мала не пропікаючи його гнівним поглядом. Цієї миті цвірінькнув Пейджер. І Рейчел уп'ялася поглядом у повідомлення, що висвітилося на екрані. Швидко розшифрувавши стенографічний запис, вона спохмурніла. Повідомлення було несподіваним і, найпевніше, нічого доброго не означало. Однак воно стало приводом піти. – Панове, – звернулася Рейчел до чоловіків, – мені страшенно не хочеться, але я змушена йти, спізнююся на роботу. «Міс Секстон», – швидко зорієнтувався репортер, – «перед тим, як піти, чи не могли б ви прокоментувати чутки про те, що сьогоднішній сніданок був організований для того, щоб обговорити можливість залишити вашу теперішню посаду і працювати на виборчу кампанію вашого батька?» У Рейчел виникли такі відчуття, наче хтось вихлюпнув їй в обличчя гарячу каву. Це запитання заскочило її зненацька. Рейчел поглянула на батька і з його усмішки здогадалася, що воно було заздалегідь підготовлене. Їй страшенно захотілося перегнутися через стіл і штрикнути сенатора виделкою. Репортер тицнув їй під носа диктофон. «То що ви на це скажете, міс Секстон?» Рейчел гнівно витріщилася на репортера. «Ральфе, чи як вас там звуть, затямте ось що!» «Я не збираюся кидати свою роботу, аби працювати у виборчій кампанії сенатора Секстена. А якщо ви надрукуєте щось не так, як я вам щойно сказала, то вам доведеться виколопувати оцей диктофон кочергую з вашої дупи». Журналіст отетаріла витріщився на Рейчел. Потім, ховаючи ехідну усмішку, вимкнув диктофон і оголосив «Дякую вам обом!» і хутко зник». Рейчел одразу ж пошкодувала, що зірвалася. Вона успадкувала вибухову вдачу свого батька і не його за це. «Спокійно, Рейчел, вгамуйся!» Батько уставився на неї з гнівом та осудом. «Час би вже навчитися стримувати себе!» Рейчел стала збирати свої речі. Зустріч закінчена. Сенатор і не збирався прохати її залишитися. Витягнувши мобільний для нової розмови, він кинув. «Бувай, дорогеньке, якщо хочеш, можеш заскочити днями до мене в офіс. Хоч привітатися і виходь заміж, зараді Бога. Тобі вже тридцять три, тридцять чотири, відрізала Рейчел. Твоя ж секретарка надсилала мені картку на день народження». Сенатор сумно посміхнувся. «Тридцять чотири, майже стара діва, «Знаєш, коли мені було тридцять чотири, я вже встиг одружитися і заскочити в ліжко до сусідки». Ця фраза прозвучала гучніше, аніж хотіла Рейчел. І її відлуння зависла в несподівано запалій тихі, чутне для всіх присутніх. Відвідувачі за сусідніми столиками підвели голови. Очі сенатора Секстона спалахнули гнівом і вмить перетворилися на два крижані кристали, що вп'ялися в Рейчел. «Не заривайся, дівчино!» Рейчел рушила до виходу. «Це ви не зариваєтеся, сенаторе!» Подумки відповіла вона. Троє чоловіків мовчки сиділи у своєму утепленому наметі. А на дворі лютував крижаний вітер, шарпаючи їхній притулок і погрожуючи зірвати його скріплень. Та ніхто з чоловіків не звертав на це уваги, бо кожен не раз бував у набагато небезпечніших ситуаціях. Їхній сніжно-білий намет розташувався у неглибокій западенні, так, щоб його не було видно. Засоби зв'язку, пересування та зброя були найкращими та найсучаснішими. Командир групи мав кодове ім'я «Дельта-1». М'язистий, гнучкий, він мав очі так само невиразні й пусті, як місцевість, де зараз базувалася група. Військовий хронометр на руці Дельта-1 різко писнув. Його звук пролунав унісон із піщанням хронометрів у двох інших чоловіків. Минуло іще півгодини. Час вирушати. Знову. Дельта-1 задумливо підійшов до виходу і, полишивши своїх компаньйонів, ступив у темряву, де скаженів крижаний вітер. Командир уважно оглянув залитий місячним сяйвом обрій крізь інфрачервоний бінокль. Як і завжди, він зосередився на об'єкті, який розміщувався на відстані з тисячу метрів. Величезна та несподівана у цих краях споруда, що здіймалася над пустельною місцевістю. Відтоді, як було завершено її будівництво, Дельта-1 із своєю групою ось уже 10 днів спостерігав за нею. Він не сумнівався, що інформація, яку містив цей об'єкт, здатна змінити світ. Заля її захисту кілька людей уже наклали життям. Наразі біля об'єкта панував спокій. Однак набагато важливіше було перевірити те, що зараз відбувалося всередині. Дельта-1 зайшов назад до намету і звернувся до підлеглих. Час здійснити обліт. Обидва чоловіки кивнули. Вищий незріст Дельта-2 розкрив переносний комп'ютер і увімкнув. Ставши напроти екрана, Дельта-2 поклав руку на механічний джойстик та коротко смикнув його. І за тисячу метрів від намету, схований у центрі споруди, ожив спостережний робот завбільшки з комара. Ведучи свій білий форт «Інтегра» автострадою «Лісберг-Пайк», Рейтел Секстон і досі кипіла гнівом. Голі клени біля підніжжя пагорбів «Олсчерс» красиво здіймалися угору, чітко вирізняючись на тлі чистого, прозорого, березневого неба. Але ця мирна картина не могла вгамувати її лють. Нещодавній стрибок рейтингу її батька не тільки не додав йому ані крихти елегантної впевненості в собі, а навпаки, зробив його ще бундючнішим та пихатішим. Хитра пастка, яку він їй улаштував, була тим більше болючою, що батько залишився єдиним прямим родичем Рейчел. Її мати померла три роки тому, і то була спостошува втрата, яка й досі краєла її серце. Єдиною втіхою для Рейчел була думка про те, що смерть, проявивши до матері іронічне співчуття, визволила її від того жахливого нещастя, яким став для неї шлюб із сенатором. Пейджер Рейчел знову писнув, повернувши її до реальності і змусивши зосередити увагу на дорозі. Вхідне повідомлення було саме таким. Це означало «Звітуйте!» директорів національного управління військово-космічної розвідки про стан об'єкта. Рейчел зітхнула. Та їду вже, їду, заради Бога. Зі зростаючим відчуттям непевності вона скерувала авто до звичного з'їзду, звернула на приватну під'їзну дорогу і загальмувала біля добре захищеної будки вартового. То була одна з найпотаємніших адрес Україні – Лісберг-Пайк, 225. Поки охоронець перевіряв її автівку на предмет жучків, Рейчел кинула погляд на велетинську спороду, що маячила на відстані. Комплекс з мільйон квадратних футів царственно вивищувався на 68 акрах лісистої території в містечку Ферфакс, що у штаті Вірджинія, якраз на кордоні із округом Колумбія. Фасад будівлі нагадував бастіон із зеркального скла, в якому відбивався цілий сон розташованих неподалік супутникових тарілок, антенн та радарів, подвоюючи їх і без того вражаючу кількість, що вселяла мимовільний страх та повагу. Дві хвилини по тому Рейчел припаркувала авто і пройшла під стриженим газоном до парадного входу скарбованою гранітною табличкою, яка сповіщала – Національне управління військово-космічної розвідки Рейчел пройшла повз двох озброєних морських піхотинців, що стояли обабіч кули непробивних обертальних дверей і напружено вдивлялися у простір поперед себе. У неї з'явилося відчуття, яке завжди виникало, коли вона проходила крізь ці двері, наче вона входила до черева сплячого гіганта. Опинившись у склепінчатому вестибюлі, Рейчел почула довкола себе слабке відлуння приглушених розмов, що наче просочувалося з офісу, розташованих на горішніх поверхах. Балетенський напис, викладений мозаїчними кахлями, проголошував мету управління «Забезпечення глобального інформаційного панування США в мирний час і в період війни». Стіни були увішені величезними фотографіями, запуски ракет, спуск підводних човнів, монтаж устаткування для спостереження та перехоплення, неабиякі досягнення, якими можна було вихвалятися лише в цих стінах. Увійшовши, Рейчел звично відчула, як проблеми зовнішнього світу зблякли і залишилися далеко позаду, бо вона увійшла до потаємного світу – у цьому світі були інші проблеми. Вони вривалися з оглушевим гуркотом товарних потягів, а рішення для їх розв'язання приймалися вкрай обачливо і обережно, майже невидимо і нечутно. «Цікаво, яка проблема змусила так наполегливо мене вишукувати?» – подумала Рейчел, наближаючись до останнього контрольно-перепускного пункту. «Доброго ранку, міс Секстон!» Посміхнувся їй вартовий, коли вона підійшла до столевого двірка. Рейчел посміхнулася йому у відповідь, і охоронець простягнув їй невеличкий пакет. «Ви вже знаєте нашу процедуру?» Вона взяла герметично запакований шматочок вати і зняла з нього пластикове покриття, а потім вставила собі в рот як термометр і потримала його там дві секунди, після чого Нахилилася і дозволила вартовому витягнуту вату. Той вставив зволожену кульку в щілину, якогось пристрою, що стояв позаду нього. Машині знадобилося чотири секунди, щоб підтвердити ідентичність ДНК у слині Рейчер. На моніторі замерехтіло її фото і дозвіл на вхід. Вартовий підморгнув. "Схоже, що ви – це і справді ви. Витягнувши ватку з пристрою, він кинув її в інший отвір, де інший пристрій умить перетворив її на попіл. «Проходьте!» Охоронець натиснув кнопку, і важкі сталеві двері розчинилися. Пробираючись лабіринтом гамірливих коридорів, Рейчел сподовом відчула, що навіть після шестирічної роботи в цьому закладі її і досі приголомшує колосальний обсяг його діяльності. До управління входило Ще шість комплексів на території США, де працювали понад 10 тисяч агентів, а їх отримання обходилося платникам податків у 10 мільярдів доларів щорічно. В обстановці повної секретності управління військово-космічної розвідки розробило і використовувало вражаючий арсенал найновітніших шпигунських технологій. Всесвітнє електронне перехоплення і підслуховування – Супутники-шпугуни, безшумні мікросхеми, які можна непомітно вмонтувати в телекомунікаційні пристрої. Було створено навіть цей системою морської розвідки, відомо як «Класік Візард» – таємну мережу з тисячі гідрофонів, змонтованих на морському дні і здатних відстежувати переміщення суден по всій земній кулі. Технології, розроблені в стінах управління, не лише допомагали Сполученим Штатам перемагати у воєнних конфліктах, а й забезпечували безперервний потік інформації для таких організацій, як ЦРУ, Агенції національної безпеки, Міністерства оборони, допомагаючи їм боротися з тероризмом, фіксувати злочини проти довкілля, а також надавати політикам відомості, необхідні для прийняття кваліфікованих рішень з найширшого кола проблем. Рейчел працювала тут референтом. Реферування або просіювання та відбір інформації потребувала ретельного аналізу складних звітів і дистиляції їхньої суті, власне реферування у вигляді стислих доповідей обсягом в одну сторінку. Рейчел довела, що вона має до цієї справи необійкий хіст. «Бо мені роками доводилося продиратися крізь усяку фігню, яку верс мій батько», – подумала вона. І тепер Рейчел обіймала посаду головного референта управління військово-космічної розвідки, забезпечувала розвідувальну інформацію «Білий дім». Вона відповідала за щоденний аналіз розвідувальних повідомлень, що надходили, вирішуючи, які з них мають важливе значення для президента і зводячи їх до стислих доповідей на одну сторінку. А потім передавала цей проаналізований матеріал радникової президента з національної безпеки. На їх професійному жаргоні це звучало так. Рейчел Секстон виробляла кінцевий продукт, і постачала його зазначеному клієнту. Це була важка і виснажлива робота, що потребувала багатогодинної капіткої праці. Але для Рейчел вона була як почесна відзнака, як спосіб утвердити свою незалежність від батька. Сенатор Секстон багато разів пропонував дочці солідне утримання, якщо вона кине цю роботу. Але Рейчел не збиралася потрапляти у фінансову залежність. Від такого чоловіка, як Седжвік Секстон. Її мати була промовистим свідченням того, що може трапитися, коли в руках у чоловіка опиняється надто багато козерних карт. Звук її пейджера відлунням прокатився по мармуровому коридору. Що? Знову? Цього разу Рейчел навіть не подорбувалася перевірити повідомлення. Що ж у Біса відбувається, подумала вона, входячи до ліфту. Пропустивши власний поверх, вона подалася просто нагору. Назвати директора Національного управління військово-космічної розвідки «непоказним чоловіком» уже було перебільшенням. Бо Вільям Пікерінг був малисеньким чоловічком з блідою шкірою, лисою макітрою та каріми очима, котрі, незважаючи на те, що бачили найпотаємніші секрети країни, скидалися на дві висохлі калюшки. Однак тим, хто працював під його керівництвом, Пікерінг здавався гігантом. Його невиразна персона та неприкашана і проста філософія стали легендарними в стінах управління. Спокійна старанність цього чоловіка в поєднанні з простим чорним костюмом заслужила йому прозвисько «Квакер». Талановитий стратег і взірець професіоналізму – Квакер керував своїм усесвітом з неперевершеною чіткістю та ясністю. Його улюблена мантра проголошувала: знайдіть істину і дійте відповідно до неї. Коли Рейчер обійшла до кабінета начальника, той розмовляв по телефону. Кожного разу вона зустрічала його з деяким подивом. Вільям Пікерінг зовсім не був схожий на людину, яка має достатньо влади, щоб розбудити президента о будь-якій годині. Шеф поклав слухавку і махнув рукою Рейчел, щоб вона заходила. «Сідайте, агенте Секстон», – сказав він владно. «Дякую, сир», – відповіла Рейчел і сіла. У кампанії пікерінга багато хто почувався некомфортно через його прямоту і відвертість. Але цей чоловік завжди подобався Рейчел. Він був прямою протилежністю її батька, фізично непоказний, позбавлений усякої харизми, він виконував свій обов'язок з безкорисливим патріотизмом, уникаючи уваги мас-медіа, в той час, як сенатор Секстон дуже любив перебувати у центрі уваги. Пікерінг зняв окуляри і уважно поглянув на рейчел. Агент Секстон, приблизно півгодини тому мені зателефонував президент. Йшлося безпосередньо про вас. Рейчел несповійно завовтузилась у кріслі. Пікерінг був відомий тим, що відразу ж переходив до суті справи. «Ось тобі і початок», – подумала вона. «Сподіваюся, ваша розмова не стосувалася якоїсь проблеми, що виникла через мою роботу». «Навпаки, президент каже, що у Білому домі вас надзвичайно високо цінують». Рейчел полегшено зітхнула, так, щоб цього не помітив Пікерінг. «Що ж тоді йому треба?» Він хоче з вами зустрітися особисто і негайно. Рейчел занепокоїлась іще більше. Особиста зустріч? Стосовно чого? Добіся гарне запитання, бо я сам не знаю. Він мені не сказав. Рейчел зовсім розгубилася. Не надати інформації директорові управління військово-космічної розвідки було все одно, що тримати папу, в навиданні про секрети Ватикану. Найпоширенішим жартом в управлінні був такий: якщо Пікерінг про щось не знає, отже, цього не існує. Пікерінг підвівся і почав походжувати туди-сюди перед вікном. Він попрохав, щоб я негайно з вами зв'язався і направив вас до нього. Просто зараз президент прислав транспортний засіб. Він чекає на дворі. Рейчел нахмурилася. Уже саме президентське прохання про зустріч було бентежним, та ще більше занепокоїв її тривожний вираз обличчя Пікерінга. «Ви явно маєте якісь заперечення?» «Звісно, що маю, чорт забирай!» Пікерінг дав волю своїм почуттям, а це траплялося нечасто. «Президент наче навмисне, вибрав такий неслушний час». «Ви – донька чоловіка, який збирається боротися з ним за крісло і має зараз високий рейтинг, а керівник держави саме в цей момент запрошує вас на зустріч. Я вважаю це абсолютно недоречним, і ваш батько, без сумніву, погодився б з моєю думкою». Рейчел знала, що Пікерін має рацію, а на думку батька їй було начхати. «Ви не впевнені щодо намірів президента?» «Я присягався забезпечувати розвідувальною інформацію нинішню адміністрацію Білого дому, а не виносити судження стосовно її політики». «Типова відповідь у стилі пікерінга», – подумала Рейчел. «Її шеф не приховував свого ставлення до політиків, як до тимчасових фігур, котрі ненадовго з'являються на шахівниці, за якою сиділи справжні гравці, до яких пікерінг зараховував і себе». Досвідчені фахівці, довічні кадровики, які займалися своєю справою достатньо довго, щоб бачити гру в певній перспективі. Вільям Пікерін часто повторював, що два терміни в «Білому домі» зовсім недостатньо, щоб розібратися у світовому політичному ландшафті. А може це якесь безневинне прохання, котре не стосується того, щоби тільки що сказали? Обережно припустила Рейчел, сподіваючись, що президент вважає нижче своєї гідності займатися якимись дешевими передвиборними трюками. Може, йому потрібна інформація з якоїсь дражливої теми? Не хочу применшувати ваших заслуг і талантів, агенти Секстон, але Білий Дім має у своєму розпорядженні достатньо фахових референтів на той випадок, якщо знадобляться їхні послуги. Коли йдеться, про якусь внутрішню справу Білого дому, то президент мав подумати двічі, перш ніж виходити з вами на контакт. А якщо ж ні, то він, чорт забирай, мав подумати тричі, перш ніж запрошувати до себе мого агента, і при цьому відмовлятися, пояснити, навіщо це йому потрібно. Пікерінг завжди називав своїх підлеглих агентами, і ця фігура мови видавалася багатьом холодно-офіційною та бездушною. «Ваш батько набирає політичної ваги», – зауважив Пікерінг. «Істотної ваги. Це, вочевидь, не може не нервувати білий дім». Він зітхнув. «Політика – непроста справа. Коли президент влаштовує таємну зустріч із донькою свого суперника, то, гадаю, він має на думці дещо більше, аніж просто аналіз розвідувальних даних». У Рейчел по спині побігли мурашки. Припущення Пікерінга майже завжди справджувалося. Тобто, ви побоюєтесь, що Білий Дім вважає ситуацію настільки серйозною, що там вирішили і мене залучити до політичної гри. Пікерінг трохи помовчив. Ви не дуже-то приховуєте свого ставлення до батька, і я майже не сумніваюся, що керівники виборчої кампанії чинного президента знають про розкіл, який між вами існує. Гадаю, вони спробують якимось чином використати вас проти батька. «Я готова. Де розписатися?» – сказала Рейчел, майже не жартуючи. На пікерінга її слова не справили враження, принаймні зовні. Він суворо поглянув на неї. «Попереджаю вас, агенти Секстон, якщо ви відчуваєте, що особисті проблеми з батьком здатні вплинути на ваше судження під час розмови з президентом...» «Я раджу вам відмовитися від аудієнції». «Відмовитися?» – нервово захихікала Рейчел. «Як же я можу відмовити президенту?» «Ви не можете, зате я можу», – сказав директор управління. Його слова прозвучали, як віддалений гуркіт камнепаду, і Рейчел пригадала ще одну причину, через яку цей чоловік отримав прізвисько «квакер». Цей релігійний термін – Походу він англійського слова «трясти», попри свою дрібну статуру Вільям Пікерінг, якщо його розлютити, здеден був спричинювати політичні землетруси. «Мої міркування прості», – продовжив директор, – «я маю обов'язок захищати людей, котрі зі мною працюють. І тому не потерплю навіть натяку на те, що когось із моїх підлеглих збираються використати як пішака у політичній грі». «І що ви мені рекомендуєте?» Пікінг зітхнув. «Моя пропозиція полягає в тому, що вам слід з ним зустрітися. І нічого не обіцяти. Коли президент скаже, що там обіса у нього на думці, одразу ж інформуйте мене. Якщо у мене виникне підозра, що він грає з вами в політичні ігри, то повірте мені, я миттєво висмикну вас із халепи. Він навіть не здогадається, що сталося». Дякую, сер. Рейчел відчула, як від директора іде та захисна аура, який їй так часто бракувало в рідному батькові. Ви сказали, що президент уже прислав за мною авто. Не зовсім. Пікерінг насупився і показав у вікно. Трохи розгубившись, Рейчел підійшла до вікна і подивилася туди, куди показував Пікерінг. На галявинці стояв тупоносий гелікоптер «Пев Хоуп». Його турбіна працювала на холостих обертах. Цей гелікоптер, один із найшвидшіших у світі, прикрашала емблема Білого дому. Поруч вичікував пілот, поглядаючи на годинник. Рейчел обернулася до Пікерінга, не вірячи своїм очам. З білого дому прислали по мені віртоліт, щоб відвести на відстань всього на всього п'ятнадцять міль до округу Колумбія. Вочевидь, президент. Хотів справити на вас враження і трохи налякати. Пікерінг зміряв її поглядом. Сподіваюся, що з вами не станеться ні першого, ні другого. Рейчел кивнула, хоча й була і вражена, і налякана. Чотири хвилини потому Рейчел Секстон вийшла з управління і сіла до вертольота. Не встигла вона пристебнутися, як машина злетіла і понеслась над лісами штату Вірджинія. Рейчел поглянула на дерева, що міхтіла внизу, і серце її пришвидшено заколотало. Воно заколотало би ще швидше, якби вона дізналася, що гелікоптер так і не долетить до Білого дому. Вітер немилосердно шарпав намет, та Дельта-1 цього навіть не помічав. Він і Дельта-3 зосередили увагу на своєму товаришеві, який із хірургічною вправністю маніпулював джойстиком. Перед ними на екрані розгорталася пряма трансляція з мініатюрної відеокамери, вмонтованої в мікроробот. Абсолютно бездоганний пристрій стеження, подумав Дельта-1, який відчував подов і захват кожного разу, коли вони його вмикали. Здавалося, останнім часом у світі мікромеханіки факти випереджали фантазію. Мікроскопічні електромеханічні системи, тобто мікророботи, були найновішими досягненими високих технологій у царині пристроїв стеження. На жаргоні спеців ця технологія звалася «муха на стіні» у буквальному значенні. Мікроскопічні роботи з дистанційним керуванням Видавалися чимось в області фантастики, хоча насправді вони існували і використовувалися іще з 1990-х років. У головній статті журналу Discovery за травень 1997 року йшлося як про літаючі, так і про плаваючі моделі, плавці, наносубмарини. За вбільшки з кристалик солі можна було запускати у кровоносну систему людини, точнісінько як у фільмі «Фантастична мандрівка». Зараз ці пристрої використовувалися у передових медичних закладах для того, щоб лікарі мали змогу перевіряти стан артерій, дивитися прямо відеотрансляції з кровоносних судин і фіксувати місця розташування тромбів, навіть не беручись при цьому за скальпель. Попри певні побоювання, створити літаючий мікроробот виявилося справою легшою за створення плавців. Аеродинамічна технологія, потрібна для підйому машини в повітря, існувала ще із тих часів, коли брати Райт змусили злітіти перший у світі літак. Тому залишалася єдина проблема – проблема мініатюризації. Перші літаючі мікророботи, спроєктовані в НАСА, як безпілотні дослідні пристрої, призначені для майбутніх польотів на Марс, були кілька дюймів завдовжки. Однак у нас час досягнення у царані нанотехнологій, легких надміцних матеріалів та мікромеханіки дозволили зробити літаючі мікророботи реальністю. Справжній прорив забезпечила нова галузь, яку називали біонаслідування, тобто копіювання живих організмів, створених матінкою природою. Виявилося, що мініатюрні Гедзі є ідеальним прототипом для вертких і ефективних літаючих роботів. Модель PH-2, якою зараз керував Дельта-2, лише сантиметр завдовжки, не більше від комара, піднімалася в повітря за допомогою двох прозорих силіконових крилиць на шарнірах. Ці крильця забезпечували мікророботу неперевершену мобільність і високі льотні характеристики. І ще одним технічним проривом став механізм підзарядки. Перші прототипи мікророботів могли підзаряджати свої батареї тільки зависаючи безпосередньо над джерелом яскравого світла, що було мінусом для непомітного використання у темних місцях. Однак новіші прототипи вже мали змогу підзаряджатися просто приземляючись за кілька дюймів від магнітного поля. Це виявилося дуже зручною обставиною, бо в сучасному світі магнітні поля є майже скрізь. Це і розетки, і монітори комп'ютерів, і електромотори, і гучномовці, і мобільні телефони, імпровізованих підзарядних станцій не бракує. Якщо помістити мікроробот у якісь приміщення, він зможе передавати відео та аудіоінформацію скільки завгодно довго. Тому ось уже понад тиждень підрозділ «Дельта» без проблем забезпечував трансляцію за допомогою літаючого пристрою PH-2. От і зараз мікроробот тихо висів у нерухомому повітрі центрального приміщення об'єкта, наче комар у великому сараї. Транслюючи вид унизу з пташиного польоту, літаючий шпигун тихо кружляв над людьми, які і не підозрювали про його існування то були науковці, фахівці з різних галузей знань. Поки ПАЖ 2 над ними кружляв, Дельта-1 помітив два знайомих обличчя, які нахилилися одне до одного, про щось розмовляючи. То був сигнал до дії. Командир наказав Дельта-2 опустити пристрій і підслухати розмову. Маніпулюючи джойстиком, Дельта-2 увімкнув звукові сенсори робота, націлив умонтований в нього параболічний підсилювач і почав спускати літаючого шпигуна, аж поки той не опинився за кілька футів над головами науковців. Чутність була слабкою, але достатньою. «Ніяк не можу в це повірити», – сказав один фоківець. Попри те, що він прибув сюди дві доби тому, збудження в його голосі і досі не згасало. Здавалося, його співрозмовник відчував не менший ентузіазм. «Ти коли-небудь у житті думав, що станеш свідком чогось подібного?» «Ніколи», – відповів перший науковець, сяючи від захвату. «Для мене це як прекрасний сон». Дельта один почув, що хотів. Було ясно, що всередині об'єкта все йшло так, як і планувалося. дельта два порухом джойстика забрав мікроробот від двох науковців і спрямував його до схованки. Він загнав його до ангару, потаємного місця, біля циліндра, електрогенератора. І батареї живлення PH-2 одразу ж почали заряджатися для нового завдання. Гелікоптер мчав у вранішньому небі. А Рейчел Секстан подумки губилася в сьогоднішніх імерних подіях. І лише тоді, коли вертоліт блискавично проскочив повчезапіську бухту, вона збагнула, що вони летять у зовсім іншому напрямку. Сум'яття, що мить спалахнуло в її душі, одразу же замінилося на страх. «Гей!» – крикнула на пілоту. – Що ви робите? Її голос ледь пробувався крізь гуркіт лопатей і виття турбини. «Ви ж мали визвести мене до Білого дому». Пілот похитав головою. «Вибачте, пані, цього ранку президент не в Білому домі». Рейчел спробувала пригадати, чи говорив пікерінг щось конкретне про Білий дім, чи то і здалося. «А де ж тоді зараз президент? Зустрінетеся з ним в іншому місці? Ось тобі маєш. Де це в іншому? Вже недалеко звідси. А можна уточнити». Через 16 міль Рейчел гнівно встромила погляд у пілота. Цьому типові – місце серед політиків, а не за штурвалом гелікоптера. А від куль ви теж так вправно ухиляєтеся, як від моїх відповідей? Пілот промовчив. Щоб перелітити через Єзапіцьку бухту, гелікоптери мерш мершність 7 хвилин. Коли попереду знову з'явився суходіл, пілот звернув машину на північ і погнав її вздовж берега, вузеньку півострова, де Рейчел побачила кілька злітно-посадкових смуг та будівель, схожих на військові об'єкти. Пілот почав знижуватися саме туди, і Рейчел здогадалася, що то було за місце. Шість пускових майданчиків та закіптюжені ракети башні слугували доброю підказкою, а для особливо нітамущих на даху однієї із будівель віднівся напис величезними літерами «Волопс Айленд. «Волопс Айленд був одним із найстаріших пускових майданчиків НАСА і досі використовуваний для запуску супутників та випробувань експериментальних літальних апаратів. «Волопс» був чимось на кшталт неофіційно закритої бази НАСА. Президент на волопс Айленд, Повний безглуздя. Пілот вирівняв гелікоптер відносно трьох злітно-посадкових смуг, що простягнулися уздовж Руського півострова. Здавалося, що вертушка прямувала до дальнього кінця смуги, що розташувалася по центру. Машина почала опускатися. З президентом ви зустрінетесь в його кабінеті. Рейчел повернулася до пілота. Чи не жартує він бува? «Президент Сполучених Штатів має кабінет на волос Айленд. Але вигляд у пілота був абсолютно серйозний. «Пані, президент Сполучених Штатів має свій кабінет там, де забажає». І він показав на кінець смуги, де мерехтіли образи велетенського літака. Серча Рейчел мало не зупинилася. Навіть на відстані півкілометра вона безпомилково впізнала, «Блакітний корпус модифікованого Боїнг 747. Отже, ваша зустріч відбудеться на борту». «Так, пані, бо то його дім, коли він не вдома». Рейчел прикипіла поглядом до гігантського літака. Цей знаменитий літальний апарат був позначений військовим кодом – ВС-25А, хоча решта світу знала його під іншою назвою – ВПС-1». «Схоже, ваша зустріч відбудеться сьогодні у новій машині», – сказав пілот, і кивнув на цифри, що віднилися на хвості Боїнга. Рейчел задумливо кивнула. Мало хто з американців знав, що насправді було два ВПС-1, двійко ідентичних спеціально обладнаних Боїнг 747, один з хвостовим номером 28 тисяч, а другий – 29 тисяч. Обидва літаки мали крейсерську швидкість 600 міль на годину і були обладнані устаткуванням для дозаправлення в повітрі, що забезпечувало їм практично необмежену дальність польоту. Після приземлення гелікоптера на смугу біля президентського літака Ричел збагнула, чому ВПС-1 часто називали резервом головнокомандувача, бо ця машина і справді мала лячний вигляд. Коли президент літав до інших країн на зустріч з главами держав, він чисто висловлював бажання, щоб ця зустріч, зміркувань безпеки, відбувалася на злідне посадковій смузі на борту його літака. Хоча безпека і справді було одним із міркувань, але іншим, не менш важливим моментом було бажання здобути фору в перемовинах шляхом звичайнісінького залякування. Візит до ВПС-1 – був набагато більш лячним, ніж будь-яке відвідування Білого дому. Вздовж фюзіляжу тягнувся напис. Літерами шість футів заввишки. Сполучені Штати Америки. Якось одна жінка, член англійського кабінету міністрів, дорікнула президентові Ріхарду Ніксону, що запросити її на борт ВПС-1 було все одно, що вимахувати у неї перед носом своїм чоловічим достоинством. Після цього екіпаж дав літакові жертеліве прозвисько «Великий Дік», бо «Дік» зменшувальний від «Річард», означало також «чоловічий прутень». Доброго ранку, міс Секстон! Біля гелікоптера матеріалізувався вдягнений у куртку агент секретної служби і відчинив їй двері. Президент чекає на вас. Рейчел вийшла з вертушки і поглянула вгору на крутий трап, Щобів до здоровенного корпусу літака. До цього літаючого фалоса, подумала вона. Колись їй розповідали, що літючий овальний кабінет має понад чотири тисячі квадратних футів внутрішньої площі, включно з чотирма окремими приватними спальнями, койками для 26 членів екіпажу та двома бортовими кухнями, здатними забезпечити їжею 50 осіб. Підіймаючись східцями, Рейчел відчувала, що агент секретної служби мало не наступає їй нап'яти, спонукуючи поквапитися. Високо вгорі віднівся розчинений люк пілотської кабіни, схожий на невеликий отвір у тілі велетенського сріблястого кита. Ступивши на затемнений сходовий майданчик, жінка відчула, як її впевненість у собі почала швидко згасати. «Спокійно, Рейчел, це ж всього всього літак». На майданчику агент спецслужби Вічлова взяв її під руку і повів вузьким коридором. Потім вони повернули праворуч, пройшли трохи вперед і опинилися у просторому розкішному салоні. Рейчел одразу ж упізнала його, бо неодноразово бачила на фото. «Залишайтеся тут», – сказав спецагент, і зник. Рейчел стояла сама у знаменитому передньому салоні ВПС-1 із дерев'яними панелями. Це приміщення використовували для зустрічі і відпочинку великих СБ, а також, в для того, щоб до смерті лякати пасажирів, котрі вперше сюди потрапляли. Салон займав усю ширину літака, як і товстики килимове покриття. У вражало бездоганністю, обшиті вичиненою кінською шкірою крісла, Розставлені довкола ділового кленого столу, поліровані мідні торшери біля комфортабельного дивана у стилі «Континенталь», а також бар із червоного дерева, де став кришталевий посуд з ручним гравіюванням. Певно конструктори цієї моделі Боїнга ретельно спроєктували носовий салон так, щоб забезпечити його пасажирам відчуття порядку в поєднанні зі спокоєм. Однак Рейчел відчувала цієї миті все, що завгодно, тільки неспокій. Їй на думку спадало лише одне – ті численні світові лідери, які сиділи в цьому салоні і приймали рішення, що впливали на долю людства. Усе в цій кімнаті промовляло про владу – від тонкого аромату тютюну для люльки до всюдисущого зображення президентської печатки – орел що стискає в пазурях стріли та гілки оливи. Віднівся на величких подушках, на відерці для льоду і навіть на підставках для келихів у барі. Рейчел взяла одну з підставок і уважно її обдивилася. Вже цупите сувеніри. Пролунав у неї за спиною чийсь низький голос. Ошелешена Рейчел аж підскочила від несподіванки. Різко крутнулася на п'ятах, і впустила підставку на підлогу, а потім незграбно нахилилася, щоб підняти її. Вхопивши підставку, вона підвела голову і побачила, як на неї з веселою посмішкою дивиться згори президент Сполучених Штатів. «Я не ясновельможна особа, міс Секстон. Їй-богу, не треба мені вклонятися!» Сенатор Седрик Секстон – насолоджувався затишком свого видовженого лімузіну «Лінкольн», коли той віз його до офісу, пробираючись немов змія крізь ранкові автомобільні затори на вашингтонських вулицях. Навпроти сенатора влаштувалася його особиста помічниця Габріель Еш, 24 років. Вона знайомила Секстона з розкладом зустрічей на сьогодні, але той ледве слухав, про що вона говорить. Вашингтон мені до вподоби, подумав він, із задоволенням роздивляючись груди помічниці під кашемировим светром. Влада – найсильніший сексуальний стимулятор. Саме вона змушує таких жінок валом валити до Вашингтона. Габріель Еш закінчила престижний університет і сама мріла колись-небудь стати сенатором. Секста не сумнівався, що їй це вдасться. Габріель була неймовірно гарна і надзвичайно кмітлива, а найголовніше – вона чудово розуміла правила гри. Габріель була темношкірою, проте, скоріше, не чорною, а світло-брунатною, або ж кольору червоного дерева – такий собі компромісний варіант, котрий, на переконання Секстона, надто вразливі білі американці могли сприйняти без відчуття, що зраджують своїх. Описуючи приєльтем свою секретарку, сенатор хвалився, що вона має зовнішність Холі Беррі, а розум і чистолюбство у неї, як у Хіларі Клінтон. Хоча іноді йому здавалося, що і ця характеристика є недостатньою. Сенатор підвищив Габріель на посаді три місяці тому, призначивши особистою помічницею в своїй виборчій кампанії, і за цей час вона зарекомендувала себе надзвичайно добре. А найголовнішим було те, що працювала вона абсолютно безкоштовно. Компенсацією за 16-годинний робочий день був досвід. Воюючи, пліч-опліч із бувалим політиком, можна багато про що дізнатися і багато чого навчитися. А ще, уповався Секстон, я переконав цю дівчину робити дещо інше, окрім безпосередньої роботи підвищивши Габріель по службі, сенатор запросив її пізно ввечері до особистого кабінету для інструктажу. Як і передбачалася, молода асистентка з'явилася, відчуваючи ледь непобожний страх перед зоряним близком боса і прагнучи догодити. І сенатор з неквапливим терпінням, надбаним десятилітньою практикою, почав чеклувати. Він добився повної довіри Габріель. Поступово, звінив її від комплексів, продемонстрував вражаюче самовладання і, врешті-решт, спокусив дівчину прямо там, в офісі. Секстон не сумнівався, що ця подія виявилася найяскравішою в сексуальному житті молодої персони, та він помилився. Вже на ранок, при світлі дня, Габріль пошкодувала про власну нестриманість. Збентежена, вона запропонувала звільнити її. Секстон відмовився. Дівчина залишилася, але абсолютно чітко окреслила свої наміри. І відтоді між босом та помічницею встановилися виключно ділові стосунки. Габриль і досі вирушили своїми повненькими губами. Не розслабляйтеся, вирушаючи сьогодні на теледебати до СІНН. Ми і досі не знаємо, кого «Білий дім» відрядить опонентом. Я вам надрукую нататки. Ось перегляньте. І секретарка подала йому теку. Секстон взяв теку і задоволення вдихаючи цілий букет ароматів, тонкі парфуми асистентки в поєднанні з приємним запахом замшевих сідінь автомобіля. Ви мене не слухаєте, зауважила асистентка. «Та ні, слухаю, і дуже уважно», – посміхнувся сенатор. «Не переймайтеся ви цими теледебатами. Найгірше, що може зробити Білий Дім, це відрядити мені у пику когось із ніжніх чинів виборної кампанії. А в найкращому випадку вони пришлють якесь-небудь велике Цебе, і я з'їм його на обід». Габріель насупилася. «Що ж чудово, у ці нотатки я включила також список, найбільш імовірних небажаних тем. Певно, ті самі підозрювані, що і зазвичай. Там є один новий пункт. Мені здається, то може статися недоброзичливий випад з боку гомосексуалістів щодо вашої вчорашньої заяви у програмі Ларі Кінга. Секстон знизав плечима, слухаючи одним вухом. Дійсно, я не схвально висловився про одностативі шлюби. Габріель Ще дужче похмурніла. Ви виступили проти них і дуже сильно. Одна статєві шлюби, з огидою подумав Секстон. Якби це залежало від мене, я би навіть позбавив цих недоносків виборчих прав. Ну, гаразд, неохоче погодився він. Я трошки зменшу натиск. От і добре. Позаяк, по декотрих із цих болючих тем, виявно перестаралися. Головне не переборщити публіка може змінювати думку в одномить. Зараз ваш рейтинг зростає, і ви набираєте темп, тож треба просто осідлати хвилю і їхати на ній. Не треба вибивати м'яча за майданчик. Тримайте його у грі. А з Білого дому є якісь новини? На обличчі Габріель з'явився вспантеличений вираз, і це порадувало сенатора. Мовчання триває. Жодної офіційної заяви. Ваш опонент Перетворився на людину-невидимку. Останнім часом Секстону аж не вірилося, що все йде так гарно. Президент кілька місяців наполегливо проводив свою виборчу кампанію, але раптом, десь тижні тому, він усамітнився в овальному кабінеті, і відтоді ніхто його не бачив і не чув. Здавалося, могутньому супернику несила далі терпіти все зростаючу популярність сенатора. Габріель пригладила своє випрямлене чорне волосся. «До мене дійшли чутки, що його помічники самі здивовані і розгоблені. Президент ніяк не пояснює свого зникнення. Ясна річ, там усі отеріли. «А чим це можна пояснити? Є якісь припущення?» – спитав сенатор. Габріель поглянула на нього поверх строгих окулярів, що надавали їй вченого вигляду. «Сьогодні». «Мені вдалося одержати у власних джерел цікаву інформацію, безпосередньо з Білого дому». Секстен опізнав цей погляд. Габриль Еш знову роздобула якісь внутрішні секретні відомості. Цікаво, як вона розплачується зі своїми постачальниками. Робить мінет якомусь президентському помічникові на задньому сидінні його авто. Втім, його це не обходить. Головне, щоб інформація надходила без перебоїв. Кажуть, продовжила асистентка, перейшовши на шепіт, що глава держави поводиться якось дивно з минулого тижня після своєї несподіваної приватної бесіди з кілівником НАСА. Президент повернувся з цієї зустрічі, спантеличений і розгублений, негайно скасував усе, що було заплановано, і відтоді підтримує найтісніший зв'язок з НАСА. Секстону дуже сподобалось те, що він почув. То, ви вважаєте, космічна агенція могла повідомити йому якісь погані новини? Цілком логічне пояснення, з надією відповіла Габріель. Хоча мало статися щось екстраординарне, що президент отак узяв і все кинув. Секстон замислився. Очевидно, події в НАСА, розгортається несприятливо, інакше президент викинув би цю новину як козирну карту у грі проти нього. Адже останнім часом Секстон сильно критикував президента за фінансування Космічної агенції. Низка нещодавних провалів і колосальна перевитрата бюджету зробила його мальчиком для биття. І сенатор неустанно критикував марнотратство та неефективність зрослого державного апарату. Ясна річ, мало хто з політиків наважився би завойовувати голоси виборців наскоками на нас, один з найвизначніших символів Америки і предмет національної гордості. Але сенатор Секстон володів зброєю, яку мало хто з політиків мав, Габрі Еш за її безпомилковою інтуїцією та проникливістю. Ця кмітлива молода жінка привернула увагу Секстона кілька місяців тому коли працювала координатором у Вашингтонському офісі виборчої кампанії сенатора. Саме тоді, коли рейтинг сенатора залишався дуже низьким, а його критика бездумного марнотратства уряду не знаходила широкого відгуку, Габріель Еш продемонструвала Бусові свою радикально оновлену концепцію виборчої кампанії. Вона запропонувала йому зробити об'єктом критики величезні бюджетні перевитрати НАСА, а постійні поступки агенції з боку уряду подати як яскравий приклад легковажної фінансової політики президента Герні. НАСА обходиться Америці у величезну купу грошей, писала йому Габріель, додавши список витрат, позик і дотацій. Виборці не мають про все це ані найменшої гадки, але дізнавшись, вони вжахнуться. Думаю, ви просто мусите зробити питання про НАСА політичним аргументом. Секстон аж застогнав від її наївності. Ну а як же? Лишилося тільки виступити проти виконання гімн України на бейсбольних матчах. Однак у наступні тижні Габріель наполегливо продовжувала відпродати на стіл сенатору інформацію про космічну агенцію. І що більше Секстон заглиблювався у проблему, Тим ясніше бачив, ця дівчина багато в чому має рацію. Навіть для урядової організації НАСА була страшенно невдалим фінансовим проєктом. Вона виявилася дорогою громісткою структурою, працювала неефективно, а остальними роками відверто погано. Одного разу Секстон давав інтерв'ю в прямому ефірі щодо проблем у галузі освіти. Журналіст стиснув на сенатора, вимагаючись дізнатися, «Де той збирається знайти кошти на обіцяну реформу шкіл?» У відповідь сенатор вирішив напівжортома випробувати теорію Габріель Еш щодо НАСА. «Гроші на освіту?» – удавано здивувався він. «Ну, наприклад, я наполовину уріжу космічну програму. Вважаю, що коли космічна агенція може випускати 15 мільярдів на вітер щороку, то я маю повне право Витрати сім з половиною із них на дітлахів отут на землі. В кабінеті звукорежисера люди з команди сенатора аж роти пороз'являли жаху. Настільки непродуманим і необережним здалося їм це зауваження. Адже траплялися випадки, коли виборчі кампанії зазнавали фіаско і через менш сміливі вислови на адресу всемогутнього відомства. Миттєва задричали телефони. Співробітники Секстона розгублено зіщулилися зі страху. То вболівальники НАСА пішли в атаку, щоб прикінчити ворога. Але сталося щось абсолютно несподіване. П'ятнадцять мільярдів на рік недовірливо уточнив перший з тих, що зазвонили. «Може, я не дочув? Тобто ви хочете сказати, що клас, де вчиться мій син» переповнений через те, що школи не можуть найняти на роботу достатню кількість учителів, тоді як НАСА витрачає 15 мільярдів на рік, аби фотографувати космічний піл. Ну десь так, ухильно підтвердив Секстон. Але ж це абсурд, а президент має достатньо повноважень, щоб припинити це неподобство. Звісно, що має, цього разу вже упевнено відповів сенатор. Президент має повне право накласти вето на бюджетну заявку будь-якого відомства, яку визнає надмірною. Тоді я віддаю свій голос вам, сенаторе Секстон. 15 мільярдів на дослідження космосу, коли нашим дітям бракує вчителів – це просто жах. Бажаю успіху, сер. Сподіваюся, у вас вистачить витримки пройти увесь шлях до переможного кінця» потім підключили наступного абонента. «Сенатора, я щойно прочитав, що Міжнародна космічна станція, у роботі якої бере участь НАСА, одержує колосальні гроші. До того ж президент збирається збільшити фінансування за рахунок резервного фонду, щоб продовжити терміни її експлуатації. Це правда? Саме на це запитання і очікував сенатор. Правда? Він детально пояснив що космічна станція спочатку замислювалася як спільне підприємство, витрати на утримання якого розділили би 12 країн. Але після того, як почалося будівництво, бюджет станції різко роздувся і вийшов із-під контролю, тому багато країн відмовилися від своєї частки. Проте президент США замість відмовити проект вирішив покривати чужі витрати – Наша частка у фінансуванні Міжнародної космічної станції зросла з 8 мільярдів доларів, як передбачалося спочатку, до неймовірної цифри в 100 мільярдів. Абонент розлютився. То чому ж, чорт забирай, президент не перекриє кисень? Секстонові захотілося аж розцілувати співрозмовника. Добісе гарне запитання. На жаль». «Третину конструкції вже доставлено на орбіту, і президент зробив це за рахунок вас, платників податків. Тому перекрити кисень – це все одно, що визнати жахливу помилку, скуєну за рахунок ваших же грошей». Дзвінки не припинялися. Здавалося, американці тільки зараз почали виразно усвідомлювати, що НАСА – аж ніяк не національна священна корова, і що ситуацію можна і треба міняти». Коли передача скінчилася, усі, хто перебував тоді в студії, окрім декількох затятих прихильників освоєння космосу, що жваво загомоніли про вічний і непозбутній потяг людства до знань, зійшлися в одному. В ході своєї виборчої кампанії сенатор Секстон надибав золотий ключик до успіху, намацав гарячу кнопку. Ще ніким не досліджене, суперечливе питання, яке зачепило виборців за живе. І впродовж наступних тижнів Секстон обійшов своїх опонентів на п'яти початкових виборах у важливих для остаточної перемоги в Штатах. Він одразу же призначив Габріель Еш особистою помічницею. Це стало нагородою за роботу, яку вона виконала, щоб донести до виборців інформацію про стан справ у НАСА. Легким порухом руки сенатор зробив нікому невідому афроамериканку, вісьхідною політичною зіркою і одночасно раз і назавжди поховав проблему, пов'язану зі своїми колишніми голосуваннями в Сенаті, які можна було кваліфікувати як расистський та дискримінаційний стосовно жінок. А тепер, коли вони сиділи разом у лімузині, Секстон збагнув, що Габрель знову демонструє свою обізнаність. Роздобута нею інформація про секретну зустріч, що відбулася минулого тижня, між керівником НАСА і президентом, беззаперечно свідчила, космічну агенцію чекають на нові труднощі. Можливо, від фінансування проєкту відмовляється і ще одна країна-учасниця. І коли автомобіль проїздив повз пам'ятник Джорджеві Вашингтону, сенатор Секстон відчув, що сама доля призначила йому стати наступним президентом сполучених штатів. Незважаючи на свій злет до наймогутнішої політичної посади у світі, президент Захарій Герні був чоловіком середнього зросту, тендітним, з вузькими плечима. Він мав чорне волосся із залисаними, обличчя вкрите лосковимним і носив біофокальні окуляри. Однак його статура різко контрастувала з тією майже побожною любов'ю, яку він викликав у тих, хто його знав. Казали, що варто хоч раз зустрітися із Заком Герні, і ви підете за ним хоч на край світу. «Я такий радий, що ви змогли приїхати», – сказав президент, простягаючи руку, аби привітатися з Рейчел. Його потиск був емоційним та щирим. Рейчел – переборола ніяковість, що клопком стояла у горлі. Звичайно, пане президент, для мене зустрітися з вами – велика честь. Президент заспокійливо усміхнувся, і Рейчел уперше відчула на собі вплив легендарної люб'язності Захарія Герні цей чоловік мав відкриту привитну зовнішність, яку так полюбляли політичні карикатуристи. Бо хоч би як її не спотворювали, все одно його щира теплота та приязна посмішка безпомилково розпізнавалися. Очі герні, постійно випрямінювали почуття власної гідності та щирість. «Якщо ви підете зі мною», – мовив він підбадьорливо, «то у мене знайнеце спеціально для вас філіжанка кави». Дякую, сер. Президент натиснув кнопку внутрішнього зв'язку і попросив, щоб йому в кабінет принесли кави. Ідучи за президентом через літак, Рейчел не могла не помітити, що глава держави виглядає надзвичайно бадьорим та задоволеним для президента з низьким рейтингом. Більше того, на ньому було невимушене вбрання, сині джинси, футболка та прогулянкові черевики. Рейчел спробувала зав'язати розмову. «Ви, мабуть, щойно з прогулянки, пане президент?» «Аж ніяк. Просто мої радники вирішили, що таким має бути мій новий імідж. А яка ваша думка?» Рейчел сподівалася, що він жартує. «Це було б доречно. Таке вбрання? Ну, як це краще сказати? Додає вам мужності, пане президент?» «Бути добре», – незворушно відреагував Герні. «Мені та радникам здається, що такий прикид допоможе відвоювати у вашого батька якийсь відсоток прихильниць». Президент витримав паузу, а потім широко посміхнувся. «Це був жарт, міс Екстон. Усі ми прекрасно розуміємо, що мені знадобиться дещо більше, аніж футболка та джинси, аби виграти ці вибори». Відкритість президента, його добродушний гумор швидко зруйнували ту напруженість, яку відчувала Рейчел, коли зайшла до літака. Брак фізичної сили президент слишком компенсував своїм дипломатичним умінням. Дипломатія, мистецтво спілкування з людьми і Захарій Герні мав до неї необійкий хист. Рейчел пішла за президентом до хвостової частини літака. І що далі вони йшли то менше інтер'єр нагадував літак. Звивезти коридори, шпалери на стінах і навіть невеличкий спортзал з тренажерами. Дивно, але здавалося, що в літаку нікого не було. «Ви подорожуєте на самоті, пане президент?» Герні похитав головою. «Фактично, ми щойно приземлилися». «Приземлилися? По дорозі звідки?» – здивовано подумала Рейчел. Серед розвідувальних даних цього тижня вона не зустрічала нічого про те, що президент збирається кудись відбути. Вочевидь, він використовував базу «Волопс-Айленд», щоби подорожувати інкогніто. «Мій персонал залишив борт літака незадовго до вашого прибуття», – пояснив президент. «Не я подамся до Білого дому, щоб зустріти їх там, але мені хотілося зустрітися з вами саме тут» а не в овальному кабінеті. Намагаєтеся мене настрашити? Навпаки, намагаюся виявити вам повагу, міс Секстон. У Білому домі є все, що завгодно, окрім приватності і затишку. Тому новина про нашу зустріч могла би розсварити вас з батьком. Ціную вашу ділікатність, сер. Бачу, що ви й самі намагаєтеся зберегти крихту рівноваги в родинних стосунках, тому не хочу зводити на нівець ваші зусилля. Рейчел швидко пригадала вранішню зустріч з батьком, яка минула в атмосфері далекій від делікатності. Зак Герні всіляко намагався не виходити за межі світської пристойності хоча зовсім не мав цього робити. Я можу звати вас Рейчел?» – спитав Герні. Звісно, а можна я зватиму вас Зак, подумала вона. «Це мій кабінет», – сказав президент, пропускаючи Рейчел до кімнати з різблюною кленовою підлогою. Офіс на борту ВПС-1 був безперечно затишнішим, за свій аналог у Білому домі, але все одно його обстановка була дещо спартанською, завалений купою газет «Робочий стіл» а за ним вражаюче полотно із зображенням класичної тріщоглубої шхуни, яка на всіх вітрилах намагається втекти від шторму, що насувався. Ця картина здавалася Рейчел чудовою метафорою того становища, в якому зараз опинився президент. Захарій Герні запропонував Рейчел один із трьох обертальних офісних стільців, що стояли поблизу столу, вона сіла, сподіваючись, що президент сяде за стіл, але він підтягнув до себе стілець і розташувався біля неї. «Бажання не вивищуватися над спідрозмовником», – здогадалася вона. «Дійсно, майстер дипломатії». «Ну що ж, Рейчел», – стомлено зітхнув президент. «Мабуть, я не помилюся, якщо скажу, що ви, сидячи отут, відчуваєте великі сум'яття, так?» Під обезброювальною дією доброти, що чулося у голосі цього чоловіка, залишки обачливості в душі Рейчел розтанули, як сніг. Так, сер, я і справді спантеличена. Герні гучно розсміщувався.